Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till Agendasättarna. Jag heter Anders Sedhamre och producerar denna podd i samband med Expressen. Den ligger också på hemsidan agendasattarna.wordpress.se. Com. Har ni åsikter så tveka inte att kontakta mig på mejladressen agendasattarna.gmail.com eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamn i ett ord. Och hör av er till mig på samma vägar om ni skulle vilja köpa en Agendasättarna t-shirt. En grå eminens med starka idéer och känd som experimentell i sin idrottsgärning är gäst i veckans avsnitt. Han har studerat grafologi för att få sina spelare att prestera bättre, installerat ett bibliotek i omklädningsrummet, förbjudit videofilmer och kallat in Ernst Hugo Järregård iförd cap och hatt för att hålla föreställning för sina spelare. Veckans gäst bryter ner Hockins historia med stor akkuratess och blickar framåt på ett mycket intressant sätt han resonerar om sitt ogillande av Zlatan Ibrahimovic men hävdar samtidigt att hans sport behöver en Zlatan liknande figur. Gästen säger sig vara klar med tränaryrket men säger att han också kan tänka sig att återvända till sin sport om rätt bud skulle dyka upp. Veckans gäst är ishockeynästorn Leif Bork. Mycket nöje! –Jag tror att det rullar där. Ja. Varmt välkommen Leif Bork då till podden. Mm. –Tack så sådär. Vi sitter på ett hotell in i stan, så man hör lite klirr i porslinet, lite härlig loungemusik eller något som surrar oss bakom oss här så hoppas jag att lyssnarna förstår. Alla som intervjuas här får berätta om sin yrkesroll och vart de befinner sig just nu. Hur låter de? Om du berättar om din roll. Vi vet att du är ho gammal hockeytränare. Ja, med betoning på gammal kanske. Jag slutade 2008 i Brynäs som tränare där. Efter det så har jag jobbat med Kanal Plus, som det hette då, och numera Seymour och så TV4. Dessutom skriver jag då Kröniker Expressen sedan ett antal år tillbaka. De tre sakerna har varit min huvudsysselsättning de senaste åren. Vi ska snacka mycket mer om, om alla de där grejerna senare. Först och främst, det du är inne på där vill jag vilja fråga om. Du coachade hockey i fem decennier har jag läst mig till. Ja, jag började på 60-talet. Ja, ja. mm. tills du slutade nu i, i Brynäs då. Vilket tror du var din bästa egenskap som coach? Jag tror att lagbyggnad, att bygga ett lag över, över tid eh, var en av de egenskaperna som jag i alla fall anlitades oftast för. Och sen där jag också blivit anlitad mest är äh, lag i kris eller lag som ska satsa, alltså på något sätt befinner sig i något ytterläge. Äh, jag har väl inte varit en, en, en äh, som liksom har, har. Vad heter det ordet jag letar efter ett ord där som jag inte kom på. Men äh, hur som helst, ett, ett lag i. Äh, –i någon form av ytterlighetssituation. Varför tror du att du har Du säger att du har anlitat mig. Det är ett faktum. Hur kommer det sig att folk att klubbar i den positionen har valt dig då? Jag tror att jag har haft nyfikenheten att, att söka lite nya områden, lite nya infallsvinklar. Komma med lite nya idéer inspirera förhoppningsvis lag och spelare att ta ett steg liksom utanför den stora alfarvägen. Och när man är i ytterligare situationer då, i kris eller ska satsa, ja då är det ju just det steget man måste våga ta. Ja, när man gör research på dig så läser man att du har varit experimentell som tränare. Mm. Det är ju medias bild. Kan du inte prata lite om det? Det låter jättespännande. Eh... Nej, men jag tror ju att idrotten är en del av samhället, en del av, av många liv, en stor del av många liv. Och Då är det inte bara en isolerad företeelse eh, som är kopplat just till själva idrottsutövandet, utan det är ju en, en del av det livet man lever, en del av de eh, målen man strävar efter. Eh, idrott och politik till exempel hör ihop också i allra högsta grad. Så att, eh, Idrotten är ju en del av ett sammanhang som, som då kräver så att säga, större hänsynstagande än bara liksom, centimeter eller medvind eller motvind eller hur isen är eller domaren dömer och så vidare. Och att sätta in det där i, i ett sammanhang har jag varit intresserad av. Jag tror också att, att idag är det väldigt populärt att man pratar om värdegrunder. Det är ett ord som har kommit här de senaste fem åren. Ett 70-talsord i grunden känns det så. Ja, alltså det, det, ja, ja man kan säga att den, den värdegrunden har ju alltid funnits. Det vill säga just att man är del av ett större sammanhang. Att man står på en plattform som är större än den idrottsliga plattformen. Och står man på den och känner sig trygg i den, ja, då kan du också våga ta de här stegen liksom, utanför de idrottsliga ramarna. Och eh, att bygga upp en sån plattform både som människa och som idrottsman eller kvinna. Det, tror jag, det har jag varit intresserad av. Och det kan vi väl säga i vissa mån har lyckats väldigt bra. Eller i vissa fall har lyckats väldigt bra. Och i vissa fall har ju det inte lyckats lika bra. Så att eh, går man mot ytterlighetens gränser lite grann eller söker nya vägar så trampar man ju fel ibland också. Har du några konkreta exempel på vad du har gjort i de där ytterligheterna? Ja, jag har ju, äh, studerat äh, grafologi. Jag har gjort överlevnadsmarscher. Jag har tagit in äh, äh, Ernst Hugo Järregård i omklädningsrummet på 80-talet med Jurgon. Jag hade äh, ett bibliotek i Jurgon omklädningsrum. Jag har äh, förbjudit videotittande på spelabussar. Låter dem läsa umgås och prata med varandra. lite internkommunikation istället. Um, och sen naturligtvis när det gäller den rena idrottsliga träningen så har jag ju också kanske provat vissa saker som att uh, binda för ögonen på målvakter och sen skjuta på dem för att de skulle liksom träna upp andra sinnen än bara det synen eller uh, det visuella seendet uh, Om det, om det om det var rätt eller fel, eller om det funkade, det tror jag inte säga. Vi sköt ju naturligtvis inte så hårt på dem, men, men, men alltså de skulle lyssna på ljud och så vidare efter pucken, efter när pucken lämnade klubban och så vidare, istället för att liksom reagera på det visuella. Så att det har varit en hel del såna såna tester eller sådana prover som har intresserat mig. Vad fick hennes att göra i omklädningsrummet för djurården? Um... Ernst Hugo kom i en jättestor limousin in på gamla snögården på hovet. Och eh, i en eh, bredbrättad hatt och eh, cap steg han ut ur denna limousin- –och susade in i vårt omklädningsrum och eh, höll ett inspirerat tal på bästa Ernst eh, Med full dramaturgi eh, om att göra sitt bästa att, att, att vinna att våga liksom agera och, och så vidare. Han stod mitt i en bland bland spelare i gamla Djurgårds onkansrummet bland spelarna och, eh, det här var också inte de visste inte vad som skulle komma utan eh, de satt kvar efter en träning och så dök han upp då jag hade gjort upp med honom. Så att, eh, det var en spännande upplevelse. Och du är hård som tränare? I vissa artiklar läser man ordet diktator om dig. Mm. Ja, jag har varit hård men eh, det har väl också byggts upp en mediebild av mig. Om man tittar på bilder och så vidare så står jag ju ofta. Jag har ju väldigt hängande mungiper som min fru säger att jag ska dra upp och tänka på. Eh, som gör att, och, och ganska mörka i ögonen sådär så att man har ju byggt upp en mediebild av mig, att vara den där hårdingen, den där tuffingen. Och när jag tränade i då i början på 80-talet så spelade vi en ganska fysisk ishockey och det blev väldigt dramatiska matcher mot Färjestad och Håkan Lube till exempel som blev hårt uppskrivna. Och media har ju byggt upp den här bilden av mig som hårdingen. Alltså dels illustrerat den men också byggt upp den. Och sen har jag väl själv, måste jag känna lutat mig mot den ibland och använt den också. Eh, jag, jag kan nog vara bestämd, och det tycker jag att man ska vara. Jag kan nog vara hård också, eller cynisk, därför att elitidrotten är cynisk. Och eh, ska du vara en del av den så måste du vara cynisk i vissa lägen, tycker jag. Eh, men jag är också ganska känslosam och beredd att, att stötta dem personer och människor, spelare medarbetare som jag tycker har den här entusiasmen och den här passionen att göra sitt bästa. Så jag, jag ser väl kanske, vilket har varit på både gott och ont kan man väl säga, mycket till prestationen mer än till resultatet. Alltså spelare som är passionerade och som jag ser, verkligen vill och gör sitt bästa. De har jag kanske spelat i vissa fall lite för mycket. Eh, just därför att jag gillar dem som, som har den inställningen. Du har refererat till ditt 80-tal som ett enda stort rus vid ett tillfälle. Vad menar du med det eh, Har jag sagt det? Ja. Ehm. Eh... Ja, man kan säga att den tiden gick ju väldigt fort. Alltså jag, jag var ju en värdelös ishockeyspelare och kom ju in på ledarbanan väldigt tidigt eh, på 60-talet då. Eftersom jag inte var så bra på att spela själv. Dessutom blev jag sjuk också i början av 70-talet så jag fick upphöra med andra fysiska lite aktiviteter i alla fall. Jag spelade mycket fotboll och handboll. Men... Eh, eh, 70-talet var, var ju, kan man säga, en sån här, alltså där jag agerade mycket i mindre klubbar, mindre föreningar. Och i slutet av 70-talet så kom jag in på Johannes Ås i stadion och inom förbundsnivå och så vidare. Och då blev det ju mer eh, elit, det blev mer allvar. Och så gick det väldigt bra då. Eh, när jag tränade Hammarby bland annat och eh, blev värvat till Djurgården i början på 80-talet. Och då gick det å andra sidan väldigt, väldigt fort. Jag blev uppskriven, vi hade framgångar. Eh, eh, de saker jag hade gjort på 70-talet och nu applicerade på Djurgården till exempel eller blev ju mycket mer uppmärksamma, och hamnade i media. Och, eh, eh, jag var nog liksom inte riktigt medveten om varken hur media funkade eller, eller såg liksom den hastigheten allt i, så i. Jag reflekterade inte tillräckligt över den situationen. Jag, jag begrep inte riktigt var jag befann mig någonstans. Och därför gick allting väldigt snabbt. Och jag var väldigt uppslukad av eh, dels isocken och, och, och, och, och den här elitidrotten som jag hade hamnat i. Av en, egentligen det är ju en sinkad dus, alltså vilket spår det har. Och kanske också lite uppslukad av mig själv. Va? Att blir man väldigt omskriven väldigt snabbt. Och, och är ovanlig det så då är det ju lätt att man tror att liksom, jorden snurrar kring en själv. Det här är en podcast från Expressen. Hur mycket längtar du tillbaka till tränarbänken? Ingenting. Alltså, jag. jag... Jag är nog lite cynisk mot mig själv också, tror jag, vilket jag tror är bra. Alltså att, eh, jag, gillar inte, eller jag vill inte vara i den situationen där man ringer runt till kollegor och frågar: Har du hört om, om, eh, om det finns något jobb någonstans? Att man skulle kunna ringa när det blir liksom lite tyst runt den, eller, eller när man blir lite äldre och kommer upp i den här situationen jag är nu. Så jag inser liksom att, eller jag tycker efter 41 års ledarskap kan man väl kalla på, stort sett på toppnivå, att, att jag är färdig lite grann med det. Skulle det sen vara så att det dyker upp intressanta uppslag som... som som uppdragsgivare skulle tycka att jag skulle vara intressant för det. jag själv skulle tycka att jag var intressant så jag är inte så att jag har klippt av alla, alla trådar men jag, jag står inte där och liksom hoppas att något elitlag ska ringa igen eller något landslag ska ringa igen. Jag, jag, jag känner mig färdig med det och jag, jag, jag är nöjd med, med den situationen jag är i nu och jag tycker tvärtom att det är ganska skönt att ta ett kliv bakåt nu ur den här mediasituationen som jag befinner mig och betraktar det lite grann utifrån. Så att eh, jag saknar inte alls. Naturliga fullfrågan där är ju, du är nöjd med det du gör nu, är du nöjd med din tränargärning det du har gjort? Ja det är, det är. Eh, I stort sett om jag ska vara ärlig är det, alltså i stort sett tycker jag att jag har gjort det som, som jag har velat göra som tränare. Alltså, jag har inte varit rädd för, gentemot min arbetsgivare, att, att göra saker bara för att de sakerna kanske inte, så att säga, var bra för min karriär. eller någonting. Utan Jag har gjort det jag har varit övertygad om att göra i princip, men... Eh, en anledning till att, att jag tyckte kanske att i, i, träna jobb, själva tränarjobbet var mindre intressant eh, de senaste åren eh, det är att, att eh, du är mer kringskuren som, som tränare idag. Du är någon som blir tillsagd att utföra någonting som andra så att säga har tagit beslut om. Och eh, det är ju många tränare som... Jag tycker att det är, är alldeles tillräckligt och de trivs i den rollen att liksom producera en isträning eller eh, hantera ett lag in, innanför sargen va. E, idag tränar ju inte istränarna eller tränarna försäsongsträning eller de har ju tre-fyra månader semester vilket eh, man aldrig hade på 70-80-talet och då tränade man ju laget på försäsong och man tränade man var ju inblandad i laget man var den, den ledande personen eh, över laget och det gjorde ju då att du hade också mer inflytande säga gärna makt över verksamheten och det som skedde vilket ju var mer inspirerande tyckte jag för jag, jag ville ha, eh, eh, alltså jag ville ha ta beslut över vart verksamheten skulle bli. Och Jag hade ingen emot den här maktpositionen. Eh, därför jag hade jag en massa idéer om, som jag ville göra. Det, det, som, det, och det, var ju, det, det var ju också, man kan säga, det, det, hade, det gav till resultat att du också mycket lätt fick människor emot dig. Men det gav också till resultat att om man gick i takt till exempel med en ordförande i en förening. Och hade honom bakom sig, vilket var nödvändigt, ja då fick du också full frihet att agera. Du var liksom hans man eller klubbens man. Så det där slog ju väldigt olika beroende på vilka situationer du hamnade i. Och jag tycker att eh, eh, tränarens roll idag är för begränsad i förhållande till det ansvar som utkrävs av honom. Är det svårt att styra dig? Det låter som att du själv är intresserad av att vara din egen chef på något sätt. Har du svårt att ta order? Eh, nej, jag, jag uppfattar mig själv väldigt solidarisk mot den uppdragsgivaren jag har. Men om jag tillsätts i en roll där jag förväntas att ge order och där jag förväntas att leda utvecklingen, där jag förväntas att ta tuffa beslut, alltså ta bort spelare, ta in spelare, eh, välja hur, hur verksamheten ska se ut. Ja, då vill jag ju också naturligtvis ha inflytande över den verksamheten. Eh, och så är det inte idag. Och eh, jag tycker att tränarna är alldeles för tama när det gäller att acceptera det. Och anledningen till att de är det, det är ju att det är så jävla bra betalt att vara elitsektränare idag. Och det är så väldigt, eh, vad ska vi säga, du har ögonen på det. Alltså du, du, du befinner dig i en situation som är väldigt... Eh, Eh, inspirerande och uppfyller ditt ego väldigt mycket plus att du får väldigt bra betalt för det. Så därför är det allt för få tränare som vågar liksom, eh, säga mot sina arbetsgivare att våga ta beslut som inte går i takt med arbetsgivaren och så vidare. Vilket jag tycker att en tränare ska våga göra. Hur bra betalt är det som tränare? i är det jag har inga exakta siffror, men jag tror att jag kan gissa ganska bra– –att det ligger mellan 75 000 till 200 000 i månaden. Och det är bra. du För de som säger att hocken är en primitiv sport där man dumpar in pucken– –jagar efter den, får in den på mål och hittar retur och mål. Vad kan du säga till dem som klagar på ishockey utifrån det perspektivet? att de kan alldeles för lite om, om idrotten och att de inte förstår de här sammanhangen. Ehm, alltså oavsett om du är, vilken, vilket yrke du har och vilken idrottsgren du utövar om vi nu bara pratar idrott. Så är ju alltså idrotten ett sätt att leva ut dina drömmar och, och, och våga sätta mål som du kanske inte har möjlighet att göra i andra sammanhang civilt. Och för unga människor att, att testa sina gränser, ja för en del äldre också att testa sina gränser men just när man kommer in från barndomen in i junioråldern och sen vuxenåldern att liksom våga ta steget ut och på något sätt eh, få ett verktyg där du känner att du, du, du har möjlighet att ta det steget ut. Så det är ju, idrotten är en del av ett sammanhang, och vissa ägnar sig åt ishockey. och det är ju ofta personligt betingat, eller miljöbetingat, eller en sinkad Att du har hamnat där beroende på att dina föräldrar kanske har sysslat med ishockey. Eller att du har kompisar, eller att du tycker is är intressant när du har fått lukt på det. Så att säga Om det är fotboll, is eller vad det är för någonting, det, det spelar ingen roll. Det är en del att det är en del av att leva sitt liv. Så att idro, ishockey då, om vi tar det, som har varit en stor del av mitt liv– –har ju varit ett sätt att, att, att på något sätt eh, manifestera– –eller, eller uttrycka eh, värderingar som jag står för– –med isocken som redskap. Eh, så att den som säger att det bara är en primitiv sport– han, han eh, tycker jag har liksom lite grodperspektiv på det hela. Kan vi inte prata lite om den fysiska aspekten i sporten? Där man från ett lekmannahåll i alla fall får säga att slagsmål är en liten del av sporten. Jag jag intervjuade Per Mårtz i den här serien, precis innan den VM, mm. så sa han att jag ser gärna att det där försvinner. Jag tycker inte jag har någon plats i saker, det här kurret liksom. Hur vill du reagera på en sån åsikt? Jag delar inte den åsikten. Äh, därför att alla idrotter har ju, vad ska vi säga, sitt arv och sin profil. Och ishockey skulle ju inte vara ishockey om man inte hade det här man mot man tänkandet. Utan det här, äh, äh, vad ska vi säga, ja, den här fysiska aspekten på det hela. Och om, om du då säger att du har en fysisk aspekt, och jag ska komma in till varför, varför hockeyn är så småningom, men om du då har en sån här fysisk aspekt och du samtidigt säger att elitidrotten liksom vidrör de här yttersta gränserna så kan alltså konsekvenserna av den fysiska aspekten och av de här yttre gränserna blir att det går över gränsen ibland. det vill säga att det blir slagsmål. Att alltså, två människor blir så förbannade på varann under de här speciella omständigheterna så att det går till handgripligheter. Jag tycker, att det är, jag tycker inte det är något konstigt alls egentligen. Det är, som, <här> eh, det, det är en rent eh, naturlig, mänsklig eh, reaktion. Och ser vi sen till historien i saken. Så kommer ju i saker nu manlighetsriter inom eh, till exempel eh, eh, urinivånerna, alltså indianer. Eh, det kommer från kolonialtiden, alltså om vi nu tittar på, på Nordamerika och, och, och USA, alltså västsidan, så kommer det ur kolonialtidens utbyte mellan till exempel eh, handelsmän mellan, mellan England och Kanada. Eh, vi har många islänningar som utvandrade till Kanada. Alltså där det fanns ett sätt att, att dels eh, det här handelsutbytet gick ut på att när, när, när eh, handelsmännen låg i hamnarna med, med sina båtar och väntade på att då skulle de ju göra någonting och då mötte man varandra. Alltså eh, de inhemska nationernas... Arbetar mötte de här som jobbar på båtarna och så spelade man då olika spel till exempel i hamnarna på hamnarnas isar och så vidare. Eh, du hade de här manlighetsritarna från urinivånarna. du hade invandrare, islänningar som kom mycket till Winnipeg och de mellanamerikanska eller mellankanadensiska städerna som slog sig ner och det blev ju naturligtvis lite eh, antagonistförhållande där va. Eh, du har du har. Eh, den nordamerikanska sporten, som baserar sig på mycket slagidrotter som baseball lacrosse, som är väldigt tuffa sporter, speciellt lacrosse. Som sen också har liksom utmynnat i till exempel ishockeyspelet. Och om, man, om, man, om man sätter allt det här då i sitt sammanhang, alltså urinvånare, handelsutbyte mellan olika länder, invandrare, slagsporter, manlighetsriter, gamla primitiva idrotter och ur det kommer ishockey. Det är klart att då får du med dig mycket av det här arvet. Och skulle inte det arvet finnas då skulle inte ishockey heller finnas. Jag menar, då ska vi ju stryka alltihop. Då ska vi ju bara spela det som... Jag menar, då kan det bli bara en, en luddig allmän idrottsutövning. Det är ju därför bandy i bandy och hockey hockey och handboll i handboll, va? Sen har du då den andra sidan som är den, den, den eh, europeiska sidan av saken där vår eh, ishockey kommer mer ur bandyn. Och eftersom vår ishockey kommer mer ur bandyn så är det alltså mer tekniskt det är mer fartigt och det är mindre fysik. Och där hade du då Sovjetunionen som slog igenom på 50-talet med sin ishockey. Och det är ganska klassiskt då att det här, de här två ytterligheterna, alltså det är ju, jag tror väldigt mycket på, på det här med ytterligheternas möte i någon form av utveckling och, och någon form av explosivt möte som leder till en ny position. Då får du alltså att, att, att den här tekniska delen, den här fartiga delen möter den här fysiska delen och det var det som hände då 1972 när de bästa, alltså proffsen, i de här åtta matcherna som spelades fyra i, i Kanada och, och fyra i, i Nordamerika. Där de absolut bästa möttes för första gången. Du fick det här mötet och sen fick du liksom den nya, moderna hockeyns utveckling där. Och då visade det sig det att Kanada som trodde att de var bäst och, och som är, trodde, tror att de är hockeyns vagga. Och hade levt väldigt isolerat i NHL och så vidare. De var ju inte med i VM, De skickade ju amatörlag tidigare. De trodde ju att de var bäst i världen. Eh, och så kom Sovjetunionen dit och spöade dem i första matchen med 7-3. tror jag det var i Montreal i, i hockeyns mecka på något vis. Montreal, Toronto är i hockeyns urstäder. Va. Vilket blev en fullkomlig chock. Och det slutade ju med att Paul Henderson gjorde det avgörande målet i den sista matchen. Och de, Kanada vann till slut i Moskva med den, det sista målet gjort minuterna före slutet. Alltså det var en total jämn kamp mellan totalt två olika skolor. Eh, där det också var väldigt brutal ishockey. Därför att vad som hände var att nordamerikanerna så att säga fick anpassa sig till den teknik, tekniska fartiga och Sovjet fick anpassa sig till den fysiska. Så båda lagen utnyttjade alla de här delarna i sitt möte. Så att, eh, alltså Jag tycker det här är, är jätteintressant och eh, det här påståendet som, som då folk i allmänhet har det bygger ju på att, att man inte känner till historien, man, man kan inte idrotten tillräckligt bra och eh, man kan inte historien tillräckligt bra, varför hockey hockey. Vilken skola tillhör du där, den sovjetiska tekniska eller den amerikanska eh, fysiska? Det kan precis. vi kalla den enkelt för. Jag ska bara komplettera det här. Det här är en väldigt intressant diskussion. Att Efter det så kommer ju, um, så kommer ju kan vi säga en inhemsk representant för den tekniska fartiga hockeyn fram i Kanada som ett utslag av detta. Alltså världens bästa spelare, eller en av dem i alla fall, kanske den bästa om man ser till poäng blev ju en frukt av detta möte. Vem var det? Det måste vara... 1978 kom väl Gretzky till NHL. Så jag säger Wayne Gretzky. Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Du kan din historia bra. Alltså det är ju det som är det fantastiska, om folk tänker på det. Att ur denna fysiska, brutala isocken som var ännu mer brutal när de original Six spelade på 30, 40, 50-talet. Så kommer världens bästa spelare i teknik, fart, målskytte, eh, liten spelare, eh, helt ofysisk. Han kommer fram i Kanada av alla ställen på en Gretzky. Eh, de försökte senare lansera en efterföljare till Gretzky som de kallade för The Next One. Som de trodde skulle bli nästa Gretzky och som de lanserade väldigt hårt. Det var Eric Lindros. Men Eric Lindros blev aldrig det. Han var väldigt fysisk. Han var ju mer nordamerikansk. Och han fick ju sina hjärnskakningar också. Så att... The next one... Alltså... Det var ingen, ingen Gretzky som kom fram. Utan det var liksom tillbaks lite grann till den här nordamerikanska stilen. Och han blev inte the next one. Så att... Det här är ju väldigt intressant va. Med, och, och, och då... Den europeiska åken kan vi säga har gått åt andra hållet, det vill säga blivit mer fysisk istället. Vi, vi fick ju till exempel tackling över hela banan först 1968, vilket vi inte hade haft. Det var ju därför Tumba kunde åka solo genom hela banan, för man fick inte tackla alltså i, i anfallsom. 1968 ändrades ju det, så att... Vi har ju anpassat oss lite grann till nordamerikansk och nordamerikanerna har anpassat sig lite och idag går ju det väldigt mycket in tack vare att vi har fått det här utbytet i alltså, många europeer som är i Nordamerika och så vidare. Men vilken skola tillhör du? Är de där från den europeiska eller den nordamerikanska fysiska? Ja. Det är en intressant fråga. Men då går jag tillbaka till det här till det här mitt sätt att se det hela nämligen ytterligheterna. Jag, jag... Jag använder mig av båda och jag är, är uppfödd med Tarasov och, och Sonja och jag älskar den tekniska ishockeyn men jag är också uh, tycker om inslagen av min fysik. Jag, jag tillhör båda alltså och jag tror man, måste, jag tror, jag tror man ska tillhöra båda därför hockeyn är en, en del av båda men vad det handlar om då det är ju tajmingen som även journalistbranschen pratar mycket om tajming det vill säga att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Låta bli ibland, provocera ibland. Min nästa fråga, tangera nästan, det du pratat om fast en, en framåtblick istället. Du har talat om hur hocken har växt fram och de mekanismerna som har lett till att vi är där idag. Vilken utveckling ser du ishockeern ta framöver mm. utifrån det här speltekniska perspektivet som du har så bra koll på? Alltså det är en jäkla svår fråga och det vi har sett i Sverige nu, eller det vi har sett kan vi säga, i världen nu och framförallt i Sverige, är ju det här, alltså nu har ju pendeln slagit, om vi säger i Sverige har pendeln från, om vi tar det taktiska med det här också, från ett, alltså Sverige har ett ett historiskt arv där vi på något sätt var väldigt duktiga, duktiga att organisera oss. Eh försvara oss och spela på kontring. Det är liksom det svenska arvet. Medan Sovjet är väldigt duktiga på att anfalla, men mycket sämre på att försvara sig. Nu har ju pendeln svängt från Lasse Falks och Tommy Sandlins, och i viss mån, där får jag nog vara med också, Ett 3 spel och det här försvarsinriktade organiserade hocken till den här extrema offensiva hocken som Skellefteå till exempel representerar. Och som Per Morts också pratar väldigt mycket om. Men som han har fått kompromissa med lite grann nu. Han har inte stått distansen ut riktigt. Så att pendeln har varit där. Nu är den här. Om vi ser hur de moderna tränarna resonerar. Och förmodligen ligger sanningen någonstans mitt emellan. Så jag tror att vi kommer att få en backlash av den här offensiva... Eh, man ska vi säga PR-vågen som pågår just nu. Till exempel har ju, har ju Rönnberg nu i, i Frölunda sagt att, att nu ska han liksom ge full fart framåt och nu ska den här defensiva hocken liksom inte gälla längre och så vidare. Utan man ska satsa på en ny inriktning. Jag tror att den kommer att slå tillbaks mot de som är för extrema åt det hållet. Men samtidigt så är det bra också att den har kommit för att det har fått liksom... Uh, gamla nördar som jag och resa med upp lite grann ur våra gravar och, och, och liksom se på dagens verklighet. Så att alltså jag tror jag tror det här med timing kommer att vara framtiden. Det vill säga tränare och spelare som begriper att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Det är som att göra affärer. Alltså ibland är det bra att satsa. Ibland är det bra att låta bli. Ibland är det Bra chans att lägga in hundra miljoner och ibland ska man inte lägga ut en krona. Alltså någonstans där tror jag fram till Med VM-guldet i, i färskt minne från i våras. Hur mår svensk ishockey tycker du? Jag tycker jag anar en latent kritik äh. på Per Mårts här. Stämmer det? Alltså svensk ishockey generellt tror jag mår ganska bra. Eh, på det sättet att vi... Om vi nu får använda ordet producera om mä människor, men vi producerar fortfarande spelare till exempel i Nordamerika. I Dräfterna som har varit så har många svenska spelare eh, kommit fram eh, så jag tror det mår ganska bra. Vår utbildningsavdelning eh, eh, har gjort ett bra jobb, vi har våra röstinläger, vi har våra landslagsläger, eh, vi har vårt VM-guld. Eh, vi har våra junior-VM-insatser, eh, men det finns oroande saker och det tror jag inte bara gäller Sverige. Det finns några oroande saker eh, generellt sett, det är ju alltså ekonomin. Och där är ju, kan vi säga, klubbar och idrottsledare, där har de verkligen dålig timing för att vad det handlar om i ekonomin är ju egentligen bara att kunna de två mest elementära räkningsmetoderna nämligen plus och minus. Och det verkar som inte ens de mest förhärdade näringslivsmänniskor som hamnar i styrorna kan räkna. För att allt för många klubbar går allt för dåligt. Alltså vi gör av med för mycket pengar på fel saker, till exempel spelar av för alldeles för bra betalt. Vi gör av med för mycket pengar helt enkelt i, i, i idrott som vi får för dålig ekonomi. Det andra är att de mindre klubbarnas ekonomi och de mindre klubbarnas existens är hotad. Och ingen tar ansvaret för det. Svenska hockeyförbundet förmår inte ta ansvaret för det. Och elitseklubbarna tar avsiktligt inte ansvar för det. Alltså de borde använda sina... Alltså om, om, om jag skulle vara eh, klubbledare i eh, Frölunda eller, eller Djurgården eller, eller Färgstad, de stora Hov. Då skulle jag ju skaffa med små satelliter av de mindre klubbarna och se till att, så att säga, ge dem resurser. För samhället kan inte ställa upp och ge små klubbarna resurser om, om de vill satsa på sin nivå. Utan det är de klubbarna som genererar pengar som måste också se till att, att liksom hålla den här eh, maskinen i rullning och försörja de här klubbarna, ge de klubbarna möjligheter. Som de sen själv kan utnyttja genom att använda spelare som kommer upp, använda ledare som kommer upp, jobba på sin goodwill och så vidare. Va? In, in, in, alltså ta in skolväsende utbildningsmöjligheter i en sån verksamhet. Inte att, att hoc, Hocken ska inte gå till skolan och be om hjälp utan Hocken ska fråga om skolan kan komma in i verksamheten. Istället för att eleverna ska åka till skolan, ska skolan åka till hockeyspelarna tycker jag. Ähm, där, där, där är ett problem. Och sen det, det egna svenska problemet eh, som är lokalt för vår svenska, svenska hockeysorganisation är att vi har Svenska Hockeyligan och Svenska Hockeyförbundet som inte går i takt. Det är två parallella starka intresseorganisationer Eh, som inte kan samarbeta. Och det gör det att eh, de konkurrerar istället med varandra. Till exempel inom medievärlden så är det ju... Ibland Svenska Hockeyligan du, du pratar med och ibland är det för, förbundet du pratar med. Eh, och de här VM-arrangemangen som har gått dåligt har gjort att... att eh, där genererats för lite pengar i svenska Hockeyförbundet. och får de dra ner på läger, kanske på personal, på resor och så vidare. Hockeyligan, de vill prata om Europa, de vill ut i det stora Europa. De vill generera så mycket pengar som möjligt. De värvar in massor med utländska spelare som kostar pengar. De vill bygga sina organisationer. Så att man kan säga att svenska Hockeyförbundet, som då ska administrera de här mindre klubbarna, de har inte pengar. Och elitklubbarna, de tittar utåt. Inte inåt. Och de här två konkurrerar med Det är ingen bra utveckling. Fotbollen har en stark symbolfigur i Zlatan Ibrahimovic. Tycker du att ishockelen behöver en liknande figur? Jag är inte så förtjust i Zlatan Ibrahimovic. Jag tycker han står för... Jag tycker han står, han står för många saker som jag inte sympatiserar med. Slattan fungerar när grejerna runt Zlatan fungerar, så att säga, då fungerar slattan också. Men slattan kan inte inordna sig i, som jag upplever det, i, i ett lag eller verksamhet, utan han måste vara liksom number one. Om jag jämför det med Gretski så hade han en mycket mer solidarisk framtoning och var mycket alltså var mycket mer en del av, av sin egen verksamhet. Det är klart att han var den uppburna stjärnan, men han var, han var inte den personligheten. Eh, om vi tar Peter Forsberg, även Mats Sundin, eh, Niklas Lidström, så är ju de väldigt... Eh, i mina ögon, väldigt fina, solidariska karaktärer. Inte alls då så egoinriktade som Slatan är. Så jag, jag, jag tror inte att alltså man kan se det på två sätt. Uppmärksamheten och så vidare som Slatan genererar, den är naturligtvis på ett sätt bra ur medial synpunkt. Så det skulle ju vara bra att ha en, en sån stark medial figur. Men det som egentligen, eller mycket av det som Slatan står för. ...tycker jag slår över för mycket i ego, cynism... Um, ...var sig själv, nok och allt det här. Va? Så jag tror inte det är den... Jag skulle inte på det sättet uh, lyfta fram en ny Zlatan. Jag skulle vilja hellre ha en ny Peter Forsberg. För Peter Forsberg har nämligen de här ytterligheterna. Väldigt low profile i vissa lägen. Uh, Söker inte uppmärksamheten men har temperamentet och, och, och, och e, e, karaktären att vinna till varje pris, att stå upp för det han är beredd på och liksom slå obönhörligt om det skulle krävas e, mot sin motståndare för att vinna. Alltså han har båda delarna och det är det här jag säger. Ytterligheterna, om de sammansförs på ett bra sätt då blir det en ideal situation. Så Peter Forsberg är för mig Mats Sundin, Niklas Lidström, Peter Forsberg speciellt är för mig mer en, en bra symbol än vad slåtten är i mina ögon. Jag ska spetsa till den här frågan lite och vara lite mer tydlig än vad jag var kanske. Finns det en poäng att det skulle komma en ishockeyspelare ifrån? en andra eller tredje generations invandrarfamilj och slå i ishockelen som Absolut. inte har en genomsvensk bakgrund. Absolut. Eh, det är jättebra att du tar upp det därför att svensk hockey är ju helt värdelösa på att ta in just den typen av, av, eh, av ungdomar. Alltså De spelar ju fotboll de flesta och det är klart att det finns ett, ett arv och ett intresse kanske från var deras familj kommer ifrån som också skvätter över på de barn som föds här men som har invandrarföräldrar till exempel. Men där finns ju en fantastisk outnyttjad potential av ungdomar som vi är helt värdelösa på att ta hand om. Jag håller helt med dig. Det där det skulle jag absolut jobba mer på. Därför att där har du också just de här... Ytterligheten, alltså vi pratar om Slatan Det Slatan har är ju fantastiskt Alltså han är en fantastisk fotbollsspelare. Han kan hantera en boll. Eh. Och han har, han har ju temperamentet liksom allt det här va. Sen har han ju sitt leende då. Om vi går på andra ytterligheter som han använder ibland. Som är ju ett jättebra medel för att skärma. Men han är för egoistisk. Han är för eh, uppfylld av sig själv va. Eh, om du skulle få det temperamentet, den tekniken, den, den finessen som mycket av, av, vad ska vi säga, spelar med i invandrarbakgrund. Du har det i fridrotten också till exempel som kommer in i landslaget nu. De har en annan mentalitet i vissa lägen genom sitt arv. Få in den samtidigt som du lär upp dem i kanske det här om vi kallar det som är den svenska kulturarvet, att organisera sig, att liksom ställa upp för varandra. att, att i, I större utsträckning kanske än vad deras arv för med sig. Då skulle du få de här två ytterligheterna som jag tror skulle vara väldigt bra. Där finns det en absolut en outnyttjad resurs. Du nämnde de här figurerna som jag gissade att svara på tidigare nu. men Vilka är de tre bästa svenska ishockeyspelarna genom tiderna? Uh. Ja, det, det är en omöjlig fråga naturligtvis, men jag vet ju att, att det är en journalistisk fråga som alla vill höra. Eh, och då tar jag nummer ett där, alltså Sven Tumba eller Sven jo, Tumba Johansson. Han kom ju in i slutet eller mitten på 50-talet och blev ju den här eh, mediefiguren samtidigt som han var väldigt teknisk charmig. Uh, han hade en, en, en affär med prinsessan Birgitta. Alltså det fanns ju alla inslag där som gjorde att uh, han blev väldigt omtyckt. Han blev folkets man. Va? Och han är ju lite gallionsfigurer för den moderna svenska isocken. Så han måste vara. med. Uh. Sen är ju Peter Forsberg min favorit. Jag har ju tränat honom också under, under en kortare period när han kom hem som som eh, från NHL-strejken 1994 då när jag tränade Modo. Alltså en, eh, som jag sagt tidigare då, en, en person som både har stridsviljan och den fina karaktären i en så fin kombination och dessutom har tajmingen att använda de här sakerna på rätt ställe. När han var ungjord han inte riktigt det. Han, han höll på att slå ner en domare och så vidare. Men, men alltså det har ju... Han är, han är en fantastisk ambassadör för svensk hockey. Han står mycket för den här fysiska delen när det krävs. Han står för den tekniska delen när det krävs. Han står för den ödmjuka delen när det krävs. Han, han, han har liksom hela... Ett komplett sätt av de egenskaper som en elitidrottare ska ha, tycker jag. Ska vi gå då till kanske den yngre generationen? Alltså jag har ju lite svårt för den här yngre generationens ego som finns idag. Alltså, alltså om du tar Erik Karlsson som exempel som är back i Ottawa alltså han har ju fantastisk charm den killen också var och är en fantastisk hockeyspelare. Men det finns en lättsinnighet där och ett... ett, ett, ett Alltså han är inte medveten om vilken jävla tur han har haft som är i den situationen. Alltså vad är det som spelar, har spelat honom i händerna? Eh, och det är det som skiljer honom i mina ögon. Nu känner, jag känner inte honom alls eh, på samma sätt som jag kanske känner till Peter Forsberg. Men jag får en känsla av att den där ödmjukheten saknas lite grann eh, hos de största unga spelarna idag. De blir så, alltså, de har såna enorma resurser, blir så enormt upphöjda eh, och tack vare media, alltså så många olika medieplattformar som finns så blir de alltså så uppmärksammade så de tror att de, att, att som jag sa, som jag trodde en gång, att jorden snurrar kring dem på något vis. Så. Du har det på, på, på, i flera andra idrotter också. Jag upplever Angelica Bengtsson är till exempel en sån i fridrotten. Eh, sen finns det de här i men den är då? Nummer tre, alltså Mats Sundin skulle jag kunna, kunna säga, som han har varit lagkapten i, i NHL så länge. I en av de här absolut mest ex, alltså urklubbarna, tror jag på livs. Men om jag går till den yngre generationen så kanske det blir Henrik, Sa jag, kan, jag kan ta Henrik Setterberg för jag tycker han har den här kombinationen av, av, av vinnarinstinkt, stridsvilja och också ödmjuk karaktär. Han är ju visserligen för 1980 så han är ju 33 år idag, han är ju inte ung va? Men jag tycker, jag tycker de, Niklas Lidström är ju också den här, han saknar kanske fysiken lite grann i sitt spel, det gör Zäta också lite grann men Foppa var ju det va. Alltså, att, att våra unga spelare skulle titta mer på de här karaktärsrikenskaperna på de spelare jag nämner uh, Så det är svårt att bedöma de yngsta spelarna därför att de är ju inte liksom färdig, färdiga ännu på något sätt. Vi har inte sett, vi, vi kan inte värdera deras karriär ännu. När får vi en svensk head coach i NHL tror du? Ja, alltså det kan ju komma, men jag tror att den möjligheten är väldigt liten. Alltså NHL är ju en egen organisation, en egen cirkus där du lyfter fram dina kompisar som du har spelat med. Och, och, eh, alltså NHL är en, eh, en oerhört egoistisk organisation på det sättet att de tror att de är bäst i världen. Och är du bäst i världen så värvar du naturligtvis inte från benationerna. Alltså alla de andra nationerna som är mycket sämre. Eh, utan det är ju deras svaghet att de, är, att de är så... De har ju tagit in spelare nu. Alltså utökat antal lag vilket gör att de måste fylla med spelare utifrån. Beroende på att de har ju, de har ju inte den ungdomsverksamheten och så som vi har. Men när det gäller coacher så tror jag att... Och det är ju några europeiska coacher som har varit inne i Alpozonen. varit inne Zona har varit inne. Eh, Slavomir Milener var, var... Kapitel Rolf Kryger var ju ett år nu head coach i Edmonton, fick sparken. Alltså, de är uppfyllda av sin egen duktighet. Och det gör det att de kommer att se till att liksom försörja sig själva med inhemska coacher. De har en innehav i sin, sin coaching staff som, som är deras motståndare tror jag. De, de kommer inte att... Eh, värva in coacher utifrån och som svar på din fråga jag tror inte över överskådlig framtid. Behöver ett kort svar på den här frågan. Kan du tänka dig att komma tillbaka till svensk ishockey i någon kapacitet? Jag är ju tillbaka eller jag är ju där kvar. Jag sitter ju med i Hockey Hall of Fame som är eh, en nybildad organisation. Jag sitter med i i Svenska Hockey, Hockey Hall of Fame där vi ska bevara svensk hockeyhistoria och, och, och, och, och utse gamla hjältar domare, ledare, spelare. Och det har vi sysslat med nu i två år. Så där är jag ju med. Sen kan det väl finnas kanske det är väl inte omöjligt att man kan få frågan någonstans ifrån men men eh, eh, ska vi säga som huvudsak ska ju det komma in nya krafter nu som ska sopa vem tycker att jag borde intervjua i ett sånt här sammanhang framöver? Peter Forsberg. En väldigt intressant figur och en väldigt... Eller figur, person som, som jag känner ganska väl och som, som kan intellektualisera, liksom lyfta debatten lite grann det är ju Lasse Falk. En av de mest framhållsrika kurser vi har haft i Sverige som är oomnämnd idag. Det tycker jag vore spännande. Eh, och sen någon av de här som är framåtblickande då. Coming eh, eh, Du har ju Roger Rönnberg där naturligtvis som, som är väldigt framgångsrik just nu. Men eh, alltså några, någon av dem, de här nya unga coacherna som kommer fram. Och, och eh, du har två stycken coacher idag. I elitserien som är jättespännande. Den ena är Jonas Rönqvist i Luleå och den andra är Ulf Dahlen i HV. De tror jag också har väldigt mycket ingångar i den här diskussionen som kan bredda så att säga diskussionen och öppna ögonen kanske för folk som lyssnar på dem. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige? Jag ställer alltid den frågan på slutet av de här intervjuerna som syftar tillbaka på, på namnet och agendasättarna. Hur stakar du ut någon riktning i i Hockey sverige på något sätt, tycker du? Alltså om, vi, om, vi tar, om vi tar Hockey Hall of Fame först, då, där, där, där jag är med som en av fem invalsmedlemmar. Där kan man väl säga att jag, att, att, att jag är med och lyfter fram eh, historien och människorna bakom historien– –för att förhoppningsvis... Eh, knyta det som har hänt till det som händer och på det viset få en större förståelse varför det som händer, händer. Så det, det, det kan väl vara en del. Vi behöver ju utöka vår kunskap där. Vi, vi, vi är ju vi är dåliga på att förstå idag i den här snabbkonsumtionens tider, va? Eh, eh, varför saker, alltså hur saker och ting hänger ihop. Och det andra är väl kanske då att... att Genom att få såna här förfrågningar om intervjuer och, och jobba med, med media i, i, i elitsammanhang. Uttrycka åsikter som kanske kan förhoppningsvis utöka kunskapen ibland. Eller också få folk att, att få någon aha-upplevelse som gör att, att man kan se idrotten mer än, äh, än äh, mål och slagskott. Tusen tack för att du ställer upp dig frågan. Tack så. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.sc/podcast och på iTunes. iTunes. iTunes. iTunes. iTunes. iTunes.